Kapittel 19 Utsangene mot Egypt Se, Jehova farer fram på en rask sky og kommer til Egypt. Og Egypts verdiløse guder skal visselig skjelve på grunn av ham. Og Egypts hjerte skal smelte i dett smitte. Og jeg vil egge egyptere mot egyptere. Og de skal sannelig føre krig. En vær mot sin bror. Og en vær mot sin venn. By mot by rike mot rike, og Egypts ånd skal bli fortomlet i dets smitte, og dets råd skal jeg forvirre, og de kommer med sikkerhet til å ty til de verdiløse gudene, og til besvergerne, og til åndemediene, og til dem som har som yrke å forutsi begivenheter, og jeg vil overgi Egypt i en hard herres hånd, og sterk kommer den kongen til å være som skal herske over dem, lyder utsagene fra den sanne herre, herstyrkene, sier Hova. Og vannet skal i sannhet tørkes bort fra havet. Og elven skal bli uttørket og virkelig løpe tørr. Og elvene skal stinke. Egypts nilkanaler skal bli grunne og uttørke det. Rør og siv skal smuldre bort. De bare stedene ved nilen, ved nilens munning, og hvert åkerland ved nilen skal tørke ut. Det skal sannelig bli blåst bort, og det skal ikke være mer. Og fiskerne blir nødt til å klage, og alle som kaster fiskekroker i nilen må gi uttrykk for sorg, og de som brer ut fiskegarn over vannets overflate, de skal virkelig visne bort. Og de som arbeider med heklet lin skal bli til skamme, og like så de som vever hvite stoffer. Og hennes vevere skal bli knust, alle lønnsarbeiderne bedrøvet i sjelen. Soans fyrster er virkelig dåraktige. Vismennene blant Faraos rådgivere, deres råd er ufornuftig. Hvordan kan dere si til Farao, «Jeg er sønn av vismenn, sønn av fortidens konger?» Hvor er de da, dine vismenn, så de nå kan gi deg beskjed, og så de kan vite vad herstyrkenes Jehova har besluttet angående Egypt? Soans fyrster har handlet dåraktig. Nofs fyrster er blitt bedratt. De ledende menn i hennes stammer har fått Egyptel å virre omkring. Jehova har selv blandet forvirringens ånd i hennes midte, og de har fått Egypt til å virre omkring i all sin gjerning, akkurat som en drukken bringes til å virre omkring i sitt spy. Og i Egypt kommer det ikke til å være noen gjerning som hode eller hale, skudd eller siv kan gjøre. På den dagen skal Egypt bli som kvinner, og det skal visselig skjelve og føle retsel på grund av svingingen av herstyrkenes Jehovas hånd som han svinger mot det. Og judaland skal for Egypt bli en årsak til svimmelett. En vær som en nevner det for, følger retsel på grunn av herstyrkenes Jehovas beslutning, den som han fatter mot dem. På den dagen skal det vise seg å være fem byer i Egypts land som taler kananspråk og sverger overfor herstyrkenes Jehova. Nedrivningens by skal en av dem kalles. På den dagen skal det vise seg å være alter for Jehova mitt i Egypts land, og en støtte for Jehova ved et skrense. Og det skal vise sig å være til et tegn og til et vittnesbydd for herstyrkenes Jehova i Egypts land. For de skal rope til Jehova på grunn av understrykkerne, og han skal sende dem en frelser, ja, en stor frelser, som virkelig skal utfri dem. Og Jehova skal visselig bli kjent for Egypterne. Og egypterne skal kjenne Jehova på den dagen, og de skal frambære offer og gave, og de skal avlegge et løfte til Jehova og innfri det. Og Jehova skal sannelig tilføre Egypt slag. Det skal gis et slag og en helbredelse, og de skal vende om til Jehova, og han skal bønnhøre dem og helbrede dem. På den dagen kommer det til å være en landevei fra Egypt til Assyria, og Assyria skal i sannhet komme til Egypt. O Egypt til Assyria, og de skal visselig utføre tjeneste, Egypt sammen med Assyria. På den dagen kommer Israel til å være den tredje sammen med Egypt og Assyria, en velsignelse midt på jorden, for her styrkenes Jehova vil ha velsignet det og sagt, velsignet være mitt folk, Egypt, og mine hennes verk, Assyria, og min arv, Israel.